Так дивно, що я про це ще думаю: про лоскіт, про серцебиття. Мені писати заповіт, а я хочу потратити себе як недорізану курку по живому, незагояному, правну душевної трепанації, нібито мені все ще мало фізичного, а не теоретичного болю. А що при спогляданні зафіксованого чорним по білому свого довгого і гостро життя, я знемагаю від страху, то в цьому, мабуть, немає нічого незрозумілого. Іноді страх спогадів сильніший від повсякденних страхів. Людина – істота Настільки дивна, наскільки незрозуміла. Інакше, навіщо б їй постійно вертатися в минуле, хай навіть лише безформними думками? Тим паче минуле не таке вже і бездоганне, і позитивне. Іноді далеко не миротворче, а нерідко писане фарбами крови і сліз. Мабуть, Простіше було б виставити захисний щит добровільної амнезії і вчитися шукати втіху в теперішньому. Та жіноча натура влаштована так, як влаштовано ненавмисного вбивцю. Спокуса вернутися на місце злочину переважає застережливі окрики «небезпечно». Легко сказати – Виставити щит та ще й для пам'яті. Як же його виставляти перед нефіксованою прірвою всього того, чого не помацаєш, не відсунеш? Мабуть, ще ніхто в світі не позбавлявся пам'яті свідомо, добровільно, а якщо і позбавлявся, то лише внаслідок катастроф, душевну драму повсякденному житті, на жаль, не вважають справжньою катастрофою. Хіба лише учені. Так що із захисним щитом амнезії не вийде. Тому і доведеться здатися на милість Божу, порпуючись у минулому потьм'янілого щоденника як гузка в поросі і шукати там опертя. А може, тільки туманити себе втішною думкою, що там, у минулому, весело, не мов у дитячому калейдоскопі. Моє ж теперішнє вкрито суцільно чорним саваном. Хм, саванів чорних начебто й не існує, але в мене все стрімголов. І я знову на «Довго розгладжую темно-зелену поверхню безцінного тепер талмуду, ніби готую і його до видозміненого сприйняття тих таємниць, які він вислуховував і нотував багато-багато років поспіль, замінивши мені духівника і подругу, і слідчого». Та перед тим, як відкрити першу сторінку постарілого разом зі мною жіночого літопису, ловлю себе на думці, що для полегкості повинна внести якісь підготовчі ремарки чи зробити відповідну самоанестезію. Навіть після всіх випробувань, що випали на моє не таке вже й коротке життя, психіка і тепер, Відмовляється сприймати спокійно те, що колись відбувалося зі мною, стимулювало до життя, а тепер, врешті, вивело на його фінішну пряму. Для сміливості капаю 30 крапель корбололу на грудку цукру, запиваю водою і заплющую очі. Відганяю будь-яку думку. Просто Слухаю себе. Здається, мене живої нема, є обтягнуте посірілою шкірою тіло і більш нічого.